Як я клично не дивився на цю, вона не звертала на мене уваги і дивилася кудись убік. Коли я був на варті у військового начальника, я бачив махновців, що їх з обозами віддав нам Махно. Вони були в лахматих шапках. Я розговорився з ними, і коли вони дізналися, хто я, вони мені сказали якогось чорта ти сюди попав. Тобі місто у батьки Махна. Вони казали, що воюють за хліб і волю. «Раз ми сидимо в бусі. Побили нам уштрі чоботи. Була вже осінь. Чекаємо на чоботи. До нас прийшов Петлюра. Я бачив його дуже близько. Він сів на підвіконні, питав нас про наше життя і жартував із нами». В офіціозі директорії «Україна» друкувалися вірші Стаха, Черкасенка і Олени Журливої. «Я дуже заздрив Олені Журливій». Бо Володимирові Самійлинкові я щодам вірші, а він кладе їх до кишені і забуває про них. От хитрий дідусь. Щоб мене не образити відмовою, він ховався за свою розгубленість примітка Черкасенко Спиридон Феодосійович літературні псевдоніми ПРОВІНЦІАЛ «Стах Петро та інші. 1876 1940 роки, Український письменник. У 1919 році емігрував за кордон. Журлива Олена. Справжнє прізвище Котова Олена Костянтинівна. 1898-1971 роки. Українська радянська поетеса і педагог. САМІ Линко Володимир Іванович. Літературні псевдоніми Сивенький, Іваненко, Полтавець, Смутний та інші. 1864-1925 роки український письменник. Перший поет, з яким я познайомився, був Саміленко. Мені було дуже приємно припалювати цигарку від його люльки. Я аж трусився от насолоди. Це ж із люльки великого поета. От початок одного вірша, якого Саміленко забув надрукувати. Червоний прапор вгорі сміється, і трупи покотом лежать. Співають кулі, Серце б'ється. Не можу встать. Не можу встать. 1919 рік. В школі галицькі професори та старшини виховували нас у суто націоналістичному дусі. У школі я написав російською мовою поему 1918 год, яку присвятив товаришеві Леніну. Цю поему я читав юнакам. Один юнак сказав, а й правда, вони нас за цей б'ють. Пам'ятаю кінець цієї поеми. Холодний звон минут нарвує чорних лілій, Із них спліту вінок для нашого вождя, Целують щоки мене холодний воздух сіній, І поїзда бігут, сверкає і гудя. 1919 рік. Галичани перейшли до білих. Наша армія почала, як віск, танути. Козаки наші масами почали переходити до білих. Бо комсклад був із російських офіцерів, які повтікали від більшовиків, які були тільки при штабах, пиячили та тільки знали, що носити гарне галіфе та одержувати кошти. Про козаків, що за них умирали, вони під дзвін чарок і поцілунки проституток говорили, пускай воюють, этого гноя для нас що хватит. Листопад 1919 року. Наступає армія Слащова. Всі панічно тікають. Примітка. Слащов Яків Олександрович, 1885-1929 роки. Один із організаторів контрреволюції в роки громадянської війни. Генерал-лейтенант. Командував корпусом Денікінської, потім Врангелівської армії. Емігрував до Тереччини. 1921 року повернувся на Батьківщину. Був амністований і служив у Червоній армії. Офіцерський броньовик, що перший підійшов до Жмеренки, галичани зустріли музикою. Ще б'ється тільки 6-та окрема запорозька дивізія, у склад якої входить і 3-й гайдамацький полк. І от нас, 800 юнаків, Петлюра кидає на оборону підступів до Проскурова, а сам тікає в Польщу. Коли ми виступали, був шалений вітер. Ми виступаємо на фронт, а поляки займають кам'янець. Ми на новому плані міста, а вони вже на старому. Трохи не дійшло до бою з поляками. Юнаки виставили заставу, і я був у дозорі. Було темно, і вітер. Польські жувніри висадили з автомобіля наших міністрів Швеця і Макаренка. Атомобіль забрали, і наші міністри прийшли пішки по грязі на вокзал. Тоді ж трохи не було бою. Нас погрузили в ешелон. У Проскурові нам усім видали довгі кожухи з комірами аж до плеч. У кожусі не в шинелі, тепло. Я в Проскурові зустрів товаришів із бувшого свого полку, третього Гайдамацького. Вони напоїли мене Миколаївською, і я п'яний їду на фронт. Нас вигрузили у Богданівцях. Сидимо у станції. Раптом «бам!» Бруньовик першого офіцерського сімферопольського полку почав бити по нас, б'є по водокачці. Стрілочник перелякався і з криками «Ой, пропав, пропав!» кинувся від нас тікати. Його спіймали, розложили, спустили до колін штани, поклали на живіт, і юнак із гайдамаками спокійно і розмірено почав його шомпулувати. Мені було противно слухати м'які удари Шомпола і стогін залізничника. Зубок Мукієвський кричить «Перша сотня, вперед!» Я був у першій сотні. Розсипались у лаву і почали наступати полотном залізниці. Коршун відступає і б'є по нас. Ідемо через ліси, ярками, снігами, а він усе б'є. Ще в Дунаївцях я набрав повну сумку сахару. Ця сумка все зсовується мені наперед, б'є по ногах і заважає йти. А я все зсовую її назад, за спину. Все зсовую назад. Бронювик б'є. Я в дорозі. Вітер і кругом смерть. Ідемо. Мимо села Богданівці косо спускаємося горою. На снігу маса слідів однієї доріжка от кулемета. Старшини нам кажуть, не хвилюйтесь, їх небагато. Ззаду нас їдуть два наші броньовики Помста і Вільна Україна. Вони б'ють так невдало, що іноді попадають не по Коршуно, а по нашій лаві. І от вийшли ми на замерзле болото, що між Коржівцями і селом Богданівцями. Це болото літом було непроходиме, і більшовики та ми перестрілювались гарматами через нього. Позиція жахна! Ліс та ДНД кущики очерету. Чудно дзвенів очерет, а в лісі була батарея білих. І коли ми підійшли до лінії її вогню, вона й коршун почали по нас бити. А в нас тільки рушниці. Наш гарматний відділ ще десь тільки йде, кінний ще десь пішим порядком.